Jabur 139 dari ayat 1 sampai 24 Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku dan mengenalku Engkau mengenal dudukku dan berdiriku Memahami pikiranku dari jauh Engkau meneliti jalanku dan baringku serta mengerti semua caraku Sebelum ada sepatah kata di lidaku, Ya Tuhan Engkau telah mengetahui seluruhnya Engkau telah merangkulku di belakang dan di hadapan Dan meletakkan tanganmu ke atasku Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku Tingginya tidak tercapai olehku Kemana dapat aku pergi dari romu atau kemana dapat aku lari dari hadiratmu. Jika aku naik ke surga, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah engkau di sana. Jika kuambil ambil sayap pagi, dan tinggal di bahagian laut yang paling dalam, di sana pun tanganmu akan memimpinku, dan tangan kananmu akan memegangku. Jika aku berkata, Tentulah, kegelapan akan menyelubungiku dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam. Sesungguhnya, kegelapan tidak gelap bagimu dan malam terang benderang seperti siang, kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Kerana engkau telah membentuk bagian-bagian dalamku, engkau melindungiku di dalam rahim ibuku. Aku akan memujimu kerana Aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan, sungguh menakjubkan ciptaanMu, dan ini amat diketahui oleh jiwaku. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika Aku dicipta dalam rahsia dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah. MataMu telah melihat jatku yang masih belum dibentuk. Dan di dalam Kitab-Mu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Betapa bernilai fikiran-Mu juga bagi ku ya Allah. Betapa besar jumlahnya jika ku hitung jumlahnya lebih banyak daripada pasir. Apabila aku terjaga aku masih bersamamu. Semoga engkau musnahkan orang zalim ya Allah. Maka pergilah daripadaku hai orang yang suka menumpahkan darah. Kerana mereka bercakap menentangmu dengan durjana Musuhmu menyebut namamu sewinang-winang Tidakkah aku membenci mereka yang membencimu ya Tuhan Dan membenci mereka yang bangkit menentangmu Aku membenci mereka dengan sepenuh kebencian Aku menganggap mereka musuhku Telitilah aku ya Allah Dan kenalah hatiku Dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku, lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku dan pimpirlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya.